Du ska få höra en text som handlar om när det brinner. Brinner. Verbet brinner. Igår, det brann. Det har brunnit. Det ska brinna. Och substantivet heter en brand. En brand, många bränder. Med ett ä. Bränder är som i äta. Bränder. Då kommer texten. Vad ska du göra om det brinner? Rädda. Om det börjar brinna är det viktigt att du räddar dig själv och sedan alla andra som finns på platsen. Brandröken stiger uppåt Lämna rummet som brinner. Lämna, alltså gå ut. Gå bort, lämna. Det är bäst att krypa ut från rummet på golvet. Krypa med både knäna och händerna som fyra ben. Händerna ner på golvet, kryp. Det är bäst att krypa ut från rummet på golvet. För att då kan du inte andas den giftiga brandröken. Glöm inte att stänga alla dörrar och fönster. För att inte brandröken ska komma till andra rum. Andas inte brandröken. Stäng alla dörrar och fönster. Ring 112. Och man vill ju inte släppa in mer luft så att branden kan öka. Nästa. Varna. Berätta för andra människor som finns på platsen att det brinner. Det är viktigt att ingen blir skadad av branden. Varna är alltså att säga till någon att det är farligt. Då varnar man. Larma. Det är när man ringer till brandkåren. Larma. Ring brandkåren på nummer 112. Och berätta vad som har hänt. Berätta så mycket information som du kan. Ringa till brandkåren. Är det akut? Ska du ringa 112. Akut är att man måste skynda sig. Vill du prata med brandkåren om något som inte är akut? Kan du ringa 046 540 5112. När du ringer får du prata med en person som arbetar hos brandkåren. Du får hjälp med vad du ska göra och att vänta på brandkåren. Du kan också få hjälp med att hitta adressen där det brinner, om du inte kan adressen. Så när du ringer 112, de hjälper dig. Vänta i telefonen. De säger vad du ska göra. De frågar dig. Släcka. Försök att släcka elden med en brandfilt eller en brandsläckare. Tänk på att inte bli skadad av elden. Kan du inte släcka elden Lämna rummet som brinner och stäng dörren till rummet. Ring 112. Släcka en brand med en brandsläckare. Hämta brandsläckaren. Öppna brandsläckaren. Där är en liten pinne man måste dra bort. Släck. Man trycker och riktar slangen, öppningen, mot branden. Det är alltid bra att titta. Var hänger brandsläckaren? När du går in i en ny lokal, ett nytt hem, titta var brandsläckaren finns. Släcka en brand med en brandfilt. Hämta brandfilten. Öppna och ta ut filten. Lägg den på elden. Och släck. En brandfilt kostar inte så mycket. Man kan köpa på Ikea. De har brandfilt. Andra ställen också. Kostar inte så mycket. När man har tagit ut brandfilten en gång så kan man inte sätta in brandfilten igen. Då får man köpa en ny. Tänk alltid på var finns brandfilten? Det är bra att ha en brandfilt hemma. Vi fortsätter. Brand eller rök i trapphus. Trapphuset det är ute Utanför lägenheten där trappan går. Trappan till alla våningarna. Det heter trapphus. Brinner det eller finns rök i trapphuset? Ska du stanna i din lägenhet? Viktigt, viktigt, viktigt. Stanna i din lägenhet. Ring brandkåren på nummer 112. Lägg en blöt handduk eller tejp i dörren om det kommer rök eller lukt från branden in i lägenheten. Så kommer det in rök under dörren eller över dörren. Hämta en blöt handduk och lägg precis där röken vill komma in. Eller ta tejp och klistra. Men stanna i lägenheten. Behöver du lämna lägenheten, alltså gå bort från lägenheten, hjälper brandkåren dig när de kommer, då har de skydd med sig. Du ska inte gå ut i röken för den är mycket, mycket farlig. Då kan du dö ute i trappan. Vänta in i lägenheten. Dörrarna stoppar alltid branden. Det tar många, många timmar innan branden kan komma in från trappan till din lägenhet. Nästa. Brand i köket. Brinner det i en kastrull eller stekpanna? ska du ta bort dem från spisen. Släck elden genom att lägga på ett lock på kastrullen eller stekpannan. Du ska inte släcka med vatten då slutar det inte brinna. Kom ihåg det! Om du har olja som har börjat brinna du ska inte släcka med vatten. För då kommer elden överallt. Då sprider sig elden. För oljan och elden den hoppar vidare. Lägg på ett lock på grytan. På kastrullen, på grytan. Nästa. Brinner i kläder. Brinner det i kläder? Måste du släcka elden mycket snabbt, annars kan personen bli skadad. Ah, det förstår man ju. Brinner det i dina kläder måste du lägga dig ner och rulla runt många gånger. Sluta när branden är släckt. Bara rulla, rulla, rulla. Brinnandet i en annan persons kläder måste du hjälpa personen att rulla runt många gånger. Sluta när branden är släckt. En elektrisk apparat brinner. Brinnandet i en elektrisk apparat. Ska du börja med att ta bort kontakten i väggen. Försök släcka elden med en brandfilt eller en brandsläckare. Ta ut den elektriska apparaten utomhus så att den inte skadar ditt hus, din lägenhet eller en person. Om du kan bära den. Kanske det brinner mycket, då går det inte. Lägg på en brandfilt. Brandvarnare. Det är mycket viktigt att ha en brandvarnare hemma. En brandvarnare det är en sån liten rund som har ett batteri som den sitter i taket. Den larmar om det brinner så att du ska kunna ringa brandkåren eller släcka elden själv. Alla människor måste ha en brandvarnare hemma. En brandvarnare kan rädda liv. En brandvarnare finns att köpa i många affärer och kostar inte många pengar. Jag tror också att ni kan prata med, eh, om ni bor i MKB, prata med den som är vaktmästare om ni inte har brandvarnare. Kolla batteriet i brandvarnaren ibland. Då trycker man på knappen så ska det blinka lite och en, ett, ett litet tut ska höras.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 Ring 112. Släcka en brand med en brandsläckare. Hämta brandsläckaren. Öppna brandsläckaren. Släck! Släcka en brand med en brandfilt. Hämta brandfilten. Öppna och ta ut filten. Lägg den på elden och släck. Brand eller rök i trapphus. Brinner det eller finns rök i trapphuset?